para مللا گمبلہ واجتونه وای نبی ته تو بینه مشیه تعالی الله تا کوئی یاد او بل لله قد فشی او مینس بالله چا چ شریکونه ال خدا سرا فقد استرا متا کی شرط د زانا جوه رب الله ولی اسمع فی نو یقونا علم در الذین ایتنه ګری اكو سنت یذکونه چپا پیگی چ د خپل تطدس قائله د خپل نفس دغه معنا معنی او اي يقولون <تصفيق> او والي للذين في شان الذين شان اي كسان هيچ کافر دي چها اولاي دا کافر چي دي يني تاسو اهدا سملايه الذين امنوا بالله ا ايرين جليله ها کسان دي له انكم الله چوده الرحمتنا لركدي ممير عن الله ارسوم چوده الرحمتن لذيك فلن تجله نسيره متبيان نمي ميده پر رحمت کا افسر تر ديت است ایتان تک په غمبر دي چې ما هم محادر رجل الا بالنساء فقط غورن د بني کاکري غورن د بني کاکري الله فقدا ایت هم لهم ايدي زيده پر نسيبون وي جه من الملكه د سلطنتنا کاسقوم دکنجل اب سلطنت دی دی واکرجي نو فاذا پهغه وخت کې چر د دې سلطنت وینولاجتون الناسه نقيرہ دوی بنوي ورکه خلق او تا په مقدار د نقيرو نقير مرګريا غذاب دی چ په دې شاد پمته کې دی چ دا غينا سدي چ هغه نپرت لا لګي یني دا د خرمان چې دی کنه دی کور یې کنه تور داغ دی چې غوندزه کنه او من ح فوق حوتا يوليو او دوكي اندامونا غير داغنا ولي يزوكل عذاب ضحك بيان ذا په حقوق العباد ریکاسمو هغه مبيان کړ تاسو په زړه کې مزګر دي چتلته عمر په بیان کړ زه مال چې دې یلا حق ول مشتحقین و تا ویګه و اذا حكمتم بين الناس مقدمه کیو ګوره دې بارنه بیان کړو وینا حكمتم اور کل چې تاسو په سلکه و بين الناس ملناتو بیا کوم چې ان تحكموا بالعده بين الناس ان الله نعما او تا کې څرا دیر خد شي کم شی یا رزق مب چ الله تعالی تو عادت کوي حکم بالعدل چار خدش تاسو را पारा نه غمه د انعم ما د انعم ما کله ما ست دي نعمت شیان خدش چیز او شی چیز د چ پته کنه چوهه اذا حکمو بالعدل گوری ورنگانی کپا الظلمین ملابا عدل المخلوقی بیما سرکل خالق تفسیر روح کی او تفسیر کبیر ابن کسیر لکلی دی ابن کسیر جو خمو العلماء والحکام اذا حکمو بالعدل عالمان دی بالحکمان دی جا آمان یا لکا عدل گئی گوری نفع انتنا ذاتم کستانسو نزا بیداش خبه و شاکی نفع ردوهو ناصر فردوهو کو فردو حکمهو خکم دادی رد کے اللہ بیج خودیتا علا چتاب رسول پیغمبر اللہ سلام در کمی پوری جب دی او چې طلب و باتی دی سنت دا ان کل تؤمنون باللہ کستانسو ایمان پا اللہ فردی رستانی لالک دا رد خودیتا و دا خودی رسول دا خیرون بیر بہتر ويجيك أنه هو أحسن تأميله وديره كله دي فعاكبت وفاليانك ألم <تصفح> الذين يتهمون أنهم آمنون بمعوذ لليك ومعوذ لنحكم لك يريدون أن يتحاكمون للباهوتي وقد ويروا أن به ويريد الشيطان أن يهبل لهم ولا ألم da دلالت کهی چه دا مقتول چې دی دا مسلمان دی او قاتل نا احساس اشتر پکار خدا فاق دا پر اپاو کی د دا پرا کرده چه دی دا داویل پا دی حدا مناچک چه دی د ارکل چه دا پیساله دا خدا رسول پا پیساله دا دی نشو مزدنی پاقلا دی هپا ختم شو زکه کاتر کافر شو دی مباحد دم دی او دالوونی سپیدی و دی لپکار دی خکړی دی پد باندې سکه ساز نشته دک منارف کوونه و نه و چې منارف کی کنه له کړه د پیسالي اورو باندې پاکاره کافر دی بارکړه دې بیان دا په فرمان چې لم ترا آیت نو ګوري اشکا په اندره رسیدلی الى الذين أغى بوقوفه يزعون يزعون هذا معنى يجب هذا الوقت قلب سرى موافقة النبات هذا يزعون معنى هذا هو المووي الزعم ومثية الكذب الزعم يجب أن يكون هذا الوقت را کاید بحثی دیلګی دی چزان مود دی باطل او پېټقادي او باطل او عمل باطل اکثر دا هکل هکل حقو استعمال کیږي ان چې الله هم امن دا به ساده چې موږ ایمان ورته بمما په ازو قران کونه دی دی له کچه تر نازل او ما اونځل من قبل کا چې تورات مبارک دي لیکن شرع دي نه چې مددي د ایمان دی دا به ایمان دی at دي سرسره یوریتو او واری ان یضحاک مو چې فیصله یوشي ضحاکم فیصله تدوي الکوا غوتی کابیدنی اشرف او تو شیطان د یو دل شیطان دی اگر چنه و اند او شرذتی نه چ دتی تحاکم ال تو او نا ظمانیم بیان دمان یو وقت ان یفکرو به دا بیان دمان یو لد تحاکم او د محاکم محاکمی اورو نا اور د ویت امر کی چې ان یکفروا به چې بیم منکر شیو کافر شی په دې باهوت باندي اعتقادن او عملن اعتقادن او عملن په دې کاټش زه معنی دالې چې ویری د شیطان د ذکر د معنی صالحین منه تحاقم شیطان ان یذللهم تجیکم راکی بلال البیدا قوم رایل لوی سرل بللے سمانا دا دگومرایل لوی دامانا چې دی سر الله صلیبی توفیق کو چې صلیبی توفیق کو کی جبی یا نصیب ما قول له سوك ده منافق ده بيش ده منافق ما قول له ده صوت وولي الشيكراشه تاسو الى ما ما كلمة ده ما عبارت ده حكمنا الى ما اغي حكم تانزل تا الله جه خدای فاق نازل کرده قرانی زينك و الى الرسول و الى مجلس الرسول اورا شه مجلس رسولاته ذلک القرآن شرح پی سلام جب یہ موقع پر جب میں متن القرآن شرح پی سلام کی رأیت المنافقین تو بین منافقان دیگروں را کا زبان دے دار کا رأیت المنافقین پکا رو کر ائتہم او د دیپ نهف بانه مکمل مہر لګو راقه المنافقي او ترا اي ته قوم ویلې د دیپ نهف بانه د مہر کلک لګې دلی وی نه په کتابونو ته دا خبره کړې ده چې تا حکم په مشتقی باندې مشرر په د خبره دي چې ماخذ الاستقاق علت تا حکم دي کما فی قول کچه اکرم رجولن عالیمان ویگی اکرم رجولن عالیمان تا اکرام کوا و عزت کوا در رجول عالیم معلوم شو چه دا علم علت اکرام دیکنه بی تراتب دا حکم پا مشتقیم و شغیر پا دی خبر دی چما خضر علت دونو کې راغلي ها نو دیږي چې رائے تل مناشکین باندې د حکومت شو کنه مبالمشوا چې ال نت تدید د ارازو د جناب رسول الله د بيسلي نه نفاق وکنه نفاق وکنه چې راس کېان کا ان حکم نکا سدودا په راس کوو د الله په وای چې پکایته نه پکای پیاش نه نو بي بسکاي یعنی پسو شو چې ځان سوابتوم هر کله چې بي بسکاي چې اوره شي بي ته مصیبت او چقاته المنافق دي ادا ولي ببدغه غی ګنا چې مخ کې کړی د ختمه سنت دي چې قصدي چې ادم آزاد د حکم د رسول الله چې ادم درزادی حکم د نبی رسول او په خپل نن بالکل صحیح ده ته قرباته صلو کرت نه ده اوره اے به صلو چه داتې شوی ده مونږ به داتې داتې نه صحیح تک صحیح نه ام سید وروه کنه بالکل صحیح نه ددون کلم وردی به کی محاکمه پسې اقمی شرعي نه مسید د مصالحه ده خبره ده چې چه ان اراده نا بیت حاکمی الى غیر کا منګه اراده نوا په فیصله ورولو باندې غیر تا الا احسان ای مگر د نکې و توفیقا او د پردا ویږي څو د مصالحه حتوا په کولو په موافقه تم دا بمرګي چې د دې په تحقیق په حقیقت ته دی نو کتاب الصلح الهدایة کتاب الصلح چې دی دی کنه نو دا څه بځاو ځان څه لیکم او توګه پیریست اته کتاب الصلح دی او کتاب الصلح په هدایې کې په انتهاء د قرآن باندې ولاړ دی کتاب کتاب الصلح چې ختم کړي ور و هدایة حاصله کړه بس را کتاب الدعوات او به کتاب الصلح د عبدالعدنان دی ارجاعته او در اصل کتاب الصلح بخاری کې په انتخاب ولاده کتاب الحیل دی شاید ګران دی بل کتاب الصلح اولائک الذين تعكسان یا علم الله دا بیته دلت زکه چې دا کساند کې پیجن پاک ما اغنفاق په قلوب کې چې د دی پسونونه سالت تناغ بجائی او وقل لهم فی انفسهم او وائی فی انفسهم فی اصلاح انفسهم قولم بلیگا اگی بینا معصرہ بڑی غسمت اچھتا جوی پا دی ضرور بانیا سروکی و اصلاحی موشی او ساللات باتو جے پیغمبر علیہ السلام در پیس علی بانیو سڑے راجی ندی قبيحا مسلذ قد يمكن والله ولا طول ورگره وما ارسلنا مر رسول دم من رضايت يت پرتا کی تنپی کم جنپی مصطفی در زمان ارسل کد شر رسولا من غني ندلي گلی مر من الرسل یو پیغمبر د پیغمبران اله شيء من الاشياء الا يطاع مګ د د د پاه چې د د تا بداریو کي شوبي ا الله بیا حلهږ د دته بداریو شي د پهې جات تخړی په داشان سره چې د دې حکم دغاړه کې خوی شي د د پامه پ غبر دیلیله په کوی خیر دا داالمانه چېدوکش شو ولو ان خوم اله مو ان په په تحاکم ای لا غیر کا ک <کشت> چر تدوی په کوم وخت چې ظلم په خپل لپ سنو کړی وي یاو کا دا ترا غلی وي دا په حيات کې دا او دا بعدل وفات تل حيات هم دا الله حرم علی دا په ژوند کې دا او مبارک فرمایلی بحر محید که دار اوگو رجی بحر محید آغنمکس را بوغتی آلی سے پنمائیدی دی خادث آل پنمائی سنو اللہ سے بیدی تفسیر و مدارک کی بیدی مکتشپی سے محارف و القرآن کی دوان تپستیر میں اتیاد حضرت مبارک مانگ دپن تو دری و جبسی و سلے حضرت مبارک دپن تو دری و جبسی و سلے را دی قبر سر اعظام مبارک رو گردو او یې بشيخه خپل پیغمبر دا باندې د حيات ماته لا ام الله اللہ پا جناتی لوجد اللہ تقویٰ بررحیمہ مخام خوابتی بیاموی الله پاکو تو بقبل رون کے محروبانات غزددین رسطو بیانو دری علامی دا در کمال ایمان بیانی گی رونا دری علامی در کمال ایمان بیانی فلا ورب بیکا لام زائد دی فورب بیکا زمان دستا پا پروردگا قسمی چلائی بیو مسلمانان نشی مومنان بنشی حتا يحكموا کا دا تفیل دی او مطلب شرعی په معنا د تسیه حتا يحكموا کا یجعلو کا حکما تدریج ویتا حکم وګرځي په ما په هغه مسله کې شجرہ بینهم چا مخالفه كما مخالف الشوية دا. باس دائما على ما دا, دا كمان إمان شواء جسري بخول طولي رسول الله دا شريط سر موافق قل دائما دا, دا كمان إمان على ما با دا طولي ما صليبا بخمبر الله السلام دا شريط سر موافق قل رازا ثم لا يجدو في أنفسهم أو بيا في بي نمحسوسين ویدان نشو ویدان تر دومری شرقائد که دیوشت ستاوید ثم لا یجدو او بی بیان دو محسوسی فی ان حسین فخول جنونوکی حر جن تنگی مم ما قدوید لآغنه چطابی بیسلکتا اتا بی حکم کرد استلا وېګې کنا تنګې په کيراتله له معلومو شوه چې د دې خلل دی. د فکر کوا حد. دې لكذب وای. نو شریچ کوم دې زموږه په پایو. هغه به چې راځي کار دی. چې د دې قصابه مذاغو وخت زموږه وي. ولدا صفته لګېږي چې دې په خدن یادې یو کوي بزان نه ګډه پښته وځي چې دې به رښتونه هغه به کوي. او ديب مو متواله ورسې ته ملي چې تاسو وایې کل الله اکبر الله اکبر بسم الله الله اکبر دغه مو سويسته دي نه ته ساجد نو د شیخ کی ته د ځان مبارک شي قران مزویم او حديث ته دې مقالب ته پيږې انا دا به کوله چې ما ورو ورو نه دا شی کی دشتام مبارک شي او قران یې پیږې او پس اورا داګه دا راغلي چې سنن المؤمنین خیره او مومن د که څا په باندې د خپلې مو ماغتې دی ورته چې لا لا دا دا څو ځان خپلې شیخي د ستو مبارک کی بلې بيخي او دا روره د 10 قشابان د وخی دا مسلمانان دی من په کلي ګمان کوو په مسلمانان مسلمان ده بیګي ظن المؤمنون ان بوسهم خیرات القران عظیم کې راځي دی ولی په مؤمن ګمان د خیر نه کوي تکړه له حاضر دیو جنا یاهو دی تمم نکومه زما ازلی نه تمم نکومه زما ازلی رسول الله پیغمبر دې عزت تمم نکومه زما ازلی معلوم وخت ایمان کې خلل دي څنګه جس استاد حضرت دې اولي حدیث مبارک راغلی دې په کده مشهر ته وی په رسالت دې ډمو خوشاله شو چې ماته وی موي شپه مرتبه څخه برې وکړ چې خوشاله کړو وې زه خوداسته شم کولې شو د سکو مناجور کې ته ممکو بیا خدای پاک و یو در رسول الله فرمایلی دي چې الله پاک رب الجلال ان الله يحب ان يقطا رخشوه كما يحب ان يقطا عزایمو خدای محبوب غلیچه د درساتو نتراتب ګریشي لکه څنګه چې دا محبوب غلیچه د عزایمو عظیمت تراتب ګریشي چستا پدی د ته ته تېموندکه جنابت کلیه ورسړی او کو کو سن کئ سار وخت کی موږ کئ هغه د پرغوسل کئ نه جوړه کیک ټک د کف بغیر مو بيو کیه نو نه جوړه کی ندی بیا هم په دې موږ یو پس موږ د مخ کی مور کی هم باندې موږ کیه انکه په دې کی پزله نزل کی تنګيره دین د علاج پکار دی ایمان کې دن حلل واقع دی به شي دا تاسو د مصالید زال او هغه شریف دې مت وی ما دا ټولي مسالې تا د ځان له وکړې دي د خپل و درځ نه دي نه دا شيخه به تاسو څنګه مونږ دا شيخه نه کوو او کنه و دا د تا شيخه پته مې نه مونږ دا شيخه نه او احادیث دې د پیډه موضوع دی شو باندې چې تاسو د حضرت مبارک ښا او شریف سفر روان د هرڅ خطر کوي پس ورجا کپري او کني نو کار دي جالاست ديره خراب نو كرش حتما عمل کوي ان ته خوده خوشاله دي ک په عظمت عمل کوي ماشي هغه یو طالب بیت نه یار تماس پخین په صفات کې سلو رکاته برکاته سلوک کوي نه چا ته پوس کړی لیکن د سلو وکړی هغه رو ستیاه دي متیار دا ستالت چاوي دي زدار اوس خط دو حديمت دي دره کاته سلو رکاته نه دا دا اصل کې در دي کې اوس خط به څمال دي نه وکړي عارف شي دا ایرو ایر رحم کی فرض دراګه دریمه چرڅ دی بحر بحر دریم او دي ګر د نهاد شي په کلي امور دي تسلیمہ په ګردن نه هغه ده څررنوباته ده څررنوباته د کوم ځای له معلومه شو دا ده تسلیممن مقبول مطلق نه دي نو دته څه پیدا کیږي مسلمانو خو بیا په دې دلالت کوي نو دته څه پیدا دي نو مقبول مطلق هیږي عامانا کوي بیا د اسکارو شورو راځي دا واقعي ورکړه اوس فکر کولای نو تاسو شرجامي کې خیر دی وکړه چې دا یو مبارک شرجامي کې مبارک دی دا